Tiene insieme due necessità che per noi erano fondamentali. La prima, quella di ascoltare le ragioni dei cittadini preoccupati per la scarsità di verde nel quartiere San Donato, eh, scarsità che ha portato, diciamo, a, ad allarmarsi particolarmente per questo per questo progetto, pure di una scuola pubblica che avrebbe visto per un certo numero di anni diminuire il numero degli alberi, anche la qualità del verde dentro il Parco Don Bosco. E per questo abbiamo sempre chiesto una modifica del progetto, una rivisitazione che potesse salvare gli alberi, diminuire l'impatto e migliorare diciamo quello che poteva essere un verde ripiantato che però non potevano essere eh, soltanto una questione di numero di alberi ripiantati ma proprio qualitativamente un intervento migliore ed è per questo che non votammo la delibera che deliberava un aumento di budget per, per le scuole Besta ma anche l'altra necessità, quella di cui ci siamo sempre voluti fare carico, quella di avere una scuola nuova e bella per le ragazze e i ragazzi delle medie Besta che meritano degli spazi adeguati è un edificio anche sostenibile dal punto di vista energetico-ambientale le nuove aule del polo dinamico hanno queste caratteristiche stando diciamo, alle opinioni del, del dirigente scolastica eh, delle scuole d'esta e, e quindi questa per noi è una buona soluzione perché i ragazzi hanno bisogno di una nuova scuola Tra le reazioni all'annuncio c'è chi ha accusato il sindaco Matteo Lepore di essere ostaggio dei centri sociali voi cosa rispondete? Ma non credo che la preoccupazione per il verde sia un tema dei centri sociali io penso che La cittadinanza ce lo sta manifestando in molte sedi diverse e credo che questa protesta abbia diciamo avuto particolare successo proprio perché ha incontrato delle preoccupazioni reali della società civile. Credo che chiudere nelle scatole, nelle etichette la richiesta dei centri sociali, la richiesta di soggetti politicizzati sia una visione miope volta soltanto a screditare questo tipo di, di preoccupazioni e di tematica. Penso che bravi amministratori e amministratrici devono pensare a quali sono i problemi della città e aumentare la qualità e la quantità di verde è uno degli obiettivi di questo mandato quindi non è certamente una preoccupazione che non ci riguarda sia il, il nuovo edificio che la pista ciclabile che sono stati al centro delle, delle tensioni erano e sono comunque opere che vanno nella direzione dell'ecocompatibilità quanto è difficile nell'amministrare e conciliare queste esigenze e bisogni diversi? Ma, eh, sicuramente è, è l'equilibrio più, più complesso perché abbiamo pochi anni Anni. Abbiamo poco tempo per trasformare la città e per adeguarla. Abbiamo visto quali sono già i tempi che ci siamo dati con la missione clima. Abbiamo visto che più della metà delle emissioni in questa città eh, vengono prodotte proprio da riscaldamenti e da, cioè, da quello che sono gli edifici, da quello che gli edifici consumano, soprattutto per appunto raffrescare e riscaldare. Quindi eh, non abbiamo tanto tempo per fare questi cantieri. Li dobbiamo fare, ma è chiaro che farli a qualunque costo non può essere la strada dobbiamo trovare un equilibrio perché quando si trasforma la città si va sempre a toccare qualcosa e eh, i bisogni e gli interessi di, di qualcuno quindi tenere tutto insieme avendo poco tempo e avendo diciamo questa finestra di opportunità che è stata il PNRR ha creato un po' la tempesta perfetta però io credo che la stiamo gestendo perché dobbiamo vedere come arriviamo a fine mandato adesso vediamo soltanto i buchi dei cantieri e vedere la prospettiva futura è molto, è molto difficile e faticoso sindaco Matteo Lepore che coalizione civica in un precedente comunicato insomma avete detto che su questa vicenda sono stati fatti degli errori qual è l'insegnamento da trarre diciamo? Ma quello che sono state le reazioni della comunità scolastica che si è a sua volta divise credo che sia esemplare sappiamo bene quanto è difficile per il mondo della scuola che vive da anni una situazione di difficoltà con tagli continui anche al numero di personale docente una prospettiva che comunque è di calo demografico ma Ad oggi abbiamo numeri importanti da gestire di ragazzi e ragazze, no? abbiamo l'espansione anche delle scuole superiori, ma i dirigenti cambiano ogni anno, invece i processi trasformativi durano, durano tanti anni, quindi il percorso che era stato avviato per il collegamento delle besta era avvenuto con altri soggetti e quindi quando poi dopo è stato messo a terra, che la comunità scolastica presente sembrava scarsamente informata. Questa è una dinamica di cui però bisogna farsi carico, non si può chiaramente dire che il percorso... Partecipato è stato fatto se un pezzo di quartiere e la comunità scolastica attuale, in qualche modo, non è stata prontamente coinvolta. La difficoltà è questa: processi trasformativi di anni che vedono nella partecipazione un'opportunità ma anche un punto debole perché la partecipazione va continuata a coltivare fin tanto che il progetto non vede la luce. Questo tipo di sforzo credo che le pubbliche amministrazioni non sono dimensionate per farlo, però noi lo dobbiamo fare perché abbiamo deciso di raccogliere queste sfide trasformative, ma non possiamo lasciare che queste trasformazioni avvengano senza il consenso delle persone perché questa, questo cambiamento lo dobbiamo fare tutti insieme.